En originell form av hjälpverksamhet organiseras från Kristianstads län. Det handlar om att samla in äppelkärnor till de finska fruktodlarna. Gustav Rudolf Persson informerar. Vi vädjar således idag till våra vänner och äppelkonsumenterna i Sverige att äta mycket med äpple samt att väl tillvara ta de fyllda kärnorna. Även kärnor från äpplen mottagas. Om var och en av lyssnarna insamlar hundra äppelkärnor och insänder dessa har han lämnat utseende till en normal finsk husbogsgård. Stoppa kärnorna i ett kuvert och sänd dem till kärnfinnssamlingen för Finland, Kriframstad. Vid årets slut har 10 miljoner kärnor samlats in av skolklasser och privatpersoner. I juli ger regeringen tillstånd för utförsel till Finland av bland annat stora mängder livsmedel utöver vad som tidigare har medgivits. Under juli reser också flera svenska kirurger och andra läkare till olika orter i det krisdrabbade Finland.